От тільки не знаю, що означає «пусть осініт». Ні вчителька наша цього слова не знає. Це приблизно, як ніби прикриє. От як орел прикриває крилом орлят, щоб вони виросли і набралися сили такої, як у орла. Приклад, розумієш? Після тої промови і ордени ввели імені вели великих полководців, щоб ми брали з них приклад. А Богдана Хмельницького товариш Сталін не назвав, а орден же є... Богдан Хмельницький це Україна, а вся Україна була загарбана окупантами, щоб її визволяти, потрібен був високий приклад нашого великого предка. Зрозумів. А як ти заробляв ордени, Миколо? Довго розказувати. Одні зробив сам, інші зробили мені солдати. Я ж командир і воював не сам а з солдатами. В 41-му з кулеметниками, тоді з мінометниками. Солдати стріляють. Командирові ордени. Тоді в генералів ще більше орденів, бо в них же солдатів більше. Мабуть, так. А у товариша Сталіна багато орденів. Товариш Сталін всі ордени віддавав своїм маршалам, а собі не брав, бо він вождь. А вождь повинен бути скромним, як Володимир Ліч Ленін, у якого взагалі не було орденів. От би ти все це порозказував у нас у школі, зітхнув Марко. Я сидів і думав, про що я говорю? У мене свербів язик спитати про Оксану, але я ніяк не наважувався, не міг вирішити, з ким заговорити про це, з мамою чи з братиком. Дивна несміливість опанувала мене навіть страх і набрався відваги я тільки тоді, як ми з мамою випили по черчині за мій приїзди за те, що живі здорові ось б там було, і що село наше хоче спустилося під землю, але не вмерло, не згинуло безслідно, дає хліб для держави і для соціалізму. Я штрикав такою знайомою мені ще з довоєнних часів залізною виделочкою, квашену капусту і білі щокасті яблука, що звабливо округлилися в ній, і заходив до розмови про сусідів, про знайомих, щоб вже тоді і про Оксану. «Як же вам, мамо, вдалося вихопити з вогню і ослін, і постіль, і весь посуд?» «А мама німцеві четвертину сала дала, він і відвернувся», – пояснив Марко. «Бо так то нікому нічого не давали. А їхали селом, штрикали під стріхи факелами, а тоді ставали, дивилися, поки згори й дотла, гелготали, як гуси, а печі гранатами, щоб із сліду не залишилося. А дід паньком випросив ступу, так вони віддали, бо не знали, що воно таке. Фотографували діда з ступою, реготали, пританціовували. Та все, Катюша, Катюша, видно їм так, наша Катюша по довбешках нагуркала, що й товкач у ступі вижався тою радянською зброєю. Я спитав, чи повернувся, хто з війни. Повернулося кілька дядьків, а молодші всі по вбиванні. І Васько Бадій, і Нюсик Трохімівський, і Мишком Олесенківський. А Григорович Василь, я з ним колись у шахи грав часто, як він не чули? Мама знов чаклувала біля печі кабиці, вона чи й чула мої слова, зате охоче взявся розповідати Марко. На Грегоровичів прийшли похоронки і на Андрія, і на його батька. Тітка Марфа і землянки не могла викупити, поки колгосп не допоміг. У нас багато таких жінок було. Ми з мамою до себе в сусіди пускали Мелашку Федорову і доньку Мусієнкову, а тітка Григоровичка Евребрин жила. Я в Німеччині зустрів Оксану Григоровиччину і пруню Ребрину сам їх споряджав додому. Повернулися вони, не знаєш? Проню, кажуть, на шахти загнали. А Санька? Малий прикусив губу і глянув на маму, яка й далі вештилася з рогачами, але здалося мені при згадці про Оксану вся ніби напружилася. Що, Санька, не заходила вона до нас? Нічого не казала? Мимоволі стишуючи голос, нахилився я до малого. Брат скакнув мені до вуха, швидко прошепотів. Мовчи, просеньку, вона з МГБ гуляє. І Маршій відсахнувся, сидів як святий, ні сном, ні духом, не віда, що своїми словами вбив мою душу, може й навіки. Невже тебе не вбило на війні тільки для того, щоб убивати потім, день по дню катувати потопим послухом перед такою ніхчемою, як Козурінь?